Dr. Veludo apresenta Crónicas de Cinema com o alto patrocínio da Fundação do Filmezinho Abandonado Cinema Xunga e Nas Nalgas do Mandarim em Stereo ou disponível Vamos então dar início a mais uma crónica Hoje vamos testar um inovador sistema de gravação de som que mandei vir do estrangeiro logo após, alguns dos meus ouvintes, um se ter manifestado contra a deficiente qualidade de som. Bom, vamos ver se o jovem, então, desta vez, fica alegrado com esta maravilhosa alta fidelidade com que estou a brindar. Hoje vamos falar de um filme uh, espanhol, um filme dos anos 90, chamado El Dia de la Bestia na continuação de grandes filmes de terror falaremos deste que é, para mim um dos grandes filmes de todos os tempos El Dia de la Bestia conta-nos a história de é, um padre, um cura, como lhe chamam os espanhóis que através de uns estudos que fez uns complexos cálculos matemáticos E de alguma investigação da lei canónica, chega à conclusão que esta noite, a noite do filme, irá nascer o Anticristo. Bom, e então o que é que ele tem que fazer? Tem que passar para o lado das trevas. Então, este padre, este cura, como lhe chamam os uh, espanhóis. Porque na realidade padre são todos aqueles que têm filhos em Espanha, uh, procura virar-se para o lado das trevas. E o que é que ele faz? Em primeiro lugar, começa a tratar toda a gente mal e depois tenta penetrar naquele que é o submundo do heavy metal madrileno, pensando ele que através dessa. Dessa cultura underground Acede mais rapidamente A Satanás oh, E esta sequência de, de aparente galhofa Aparente palhaçada Vai então desembocar Numa terrível descoberta É um filme realizado Por Alex de la Iglesia Um espanhol cheio De qualidades Um belíssimo realizador Que na minha opinião já deveria estar mais alto na escala de realização. Já deveria estar mais alto na hierarquia cinematográfica mundial. Porque quando se chega a um certo nível no seu próprio país, como é o caso de Espanha ou Portugal, obviamente que o teto continua muito baixo. E então, Alex de La Iglesia rodeia-se de um grupo de talentosos artistas, atores, criadores, sendo que o seu principal trunfo aqui será Santiago Segura, um prodigioso realizador que mais tarde viria também a fazer bastante cinema, nomeadamente a trilogia Torrente, que é, é uma imagem de um polícia corrupto da noite madrilena. Mas bom, passemos a isso mais tarde, se por acaso houver para tal necessidade. E para fechar esta questão do El Dia de la Bestia, digo-vos apenas que é um filme que lida com temas muito pesados, que é o caso do anticristo e do fim do mundo, não é? Aquela coisa que ninguém quer, porque o mundo, bom, o mundo é onde nós estamos, e não havendo fim do mundo, o mundo chegando a um fim, ficamos sem nada, não é? Ficamos apenas a flutuar a corpos inchados no vazio. E este tema, além de ser pesado, eh, Alex de La Iglesia consegue de maneira prodigiosa Contorná-lo com muito bom gosto Com muito humor E por vezes, ou quase sempre Muito negro Como nós, portanto, eh, gostamos eh, E com isto Vos agradeço esta, este bocadinho E um, como dizem os jovens na internet You guys, tem que ver este filme Que é espetacular as fuck E adeus, boa noite